Numero 169, Helsingissä. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Olla vähän tempoa. Sitten te nostatte kädet ylös. Kokeillaan semmoista, että huudatte. Kädet on nostettu ylös ja kohta nostaa muutenkin ylös. Minä, ennen kuin lähetyksen teemalaitos alkaa paskikissa, niin minä pyydän, josko sieltä löytyisi joku ihminen, joka pystyisi laskemaan, kuinka monta kertaa tässä lähetyksessä Olli Lindholm, siis Olli Lindholm sanoo, en minä, vaan Olli Lindholm sanoo, nousta ylös. Siis se kestää noin sekunnin, se kestää se, tota, se spikki. Ja mä lasken, jos me tulisi koko ohjelman ajan, se, se tulisi 3600 kertaa, mutta todennäköisesti ei niin monta kertaa tule kuitenkaan. Mutta jos joku kykenee laskemaan, niin myöskin ne nostaa ylös, Olli Lindholmit tulevat, minkä päälle mä puhun. Tai, tai toi länä laulaa, niin nekin mielellään pyrkii laskemaan tai jonkinnäköisen osviittaluun, että suurin piirtein mihin päin mennään, niin ja laittaa väliaika tietoa tässä lähetyksen aikana, niin minua kiinnostaisi tietää, että kuinka monta kertaa kaikki kaikkea tämä lähetyksen aikana nostaan ylös. Ja varsinkin te, on jumppaongelmia ongelmia siellä, niin aina kun olli, kohtaa no nousemaan ylös, niin nouskaa ylös, niin Johan nousee ylös. Ja, ja tota, no, ne olihan oli muuten tänään, oli tossa, tuolla kuukausliittillä taas noista Paasamassa, mutta! No nyt, on, te saitte päättää, te saitte päättää, päättää, päättää, että saitte päättää, että oli kolme vaihtoehtoa. Joko kunellaanko perinteisesti se oli, se oli kolmas kerta peräkkäin, kuunnellaan pelkästään pääsiäis b, b, tota, niin pitkän perinteen pasittaa vierolla Tai sitten, kun noustaan ylös, ja luetaan raamattua. Mä että jos tulee pelkästään noustaisi ylös, niin kyllä se on vähän liikaa, että se vaatii vähän ekstra, että mä ainten, että mä lukenut paljon päälle. Tai sitten nosta ylös ja se nostaa ylös ilman raamattua ja vierolla tota, niin, roossaa ja Southbox, voitte päättää, että kumpa haluatte mieluummin kuunnella. Ja se voitti sitten, se sai noin yhdeksän, tota noin 10 prosenttia enemmän ääniä kuin pelkkä Dollar dollarosa spesiaali. Eli Marko on tuolla laittu viestekin. että sorry naapurikissa, paskissa alkaa, paskissa on alkanut ja nyt, hyvät naisetherrat, nyt hyvät naisetherrat, nyt hyvät naisetherrat, nyt hyvät naisetherrat, nyt hyvät laitetaan tuolta valmiiksi, tuosta tulemaan noin, noustaas ylös ja tota viia dollarosa, laitetaan saman tien, ne päällekkäin saman, saman aikaan tulemaan. tähän, tossa tuli kaikki Olli, niin... mutta ehkä katsotaan mitä on tullut tuon aikana, on tullut tota noin perintäin pelastettua molemmat, eli Olli ja Länä on siinä, että se tuli Länä kehiin, okei, laitetaan Länä uudestaan sitten kehin tuosta noin. Laitetaan nämä takautuvastikin soimaan. No, Tuo katsotaan mitä sitten tulee, wow, viedolla Roossa toimii, 30 on tullut, tuplana jihuu, taas se päivä vuodesta, jonka takia Länä saa hyvät radiokosynttokorvaukset. Länä, hyvää tulee, Olisi tulisi hyvää aeropic ja toi varmaan tarkoittaa, että nousta ylös. Noin. Lopetan tuota biisiä, niin pääset samaan tahtiin Ollin kanssa. Joo. Okei. Siis, mitä mun pitää kysyä? Jo nälkäiset veet laivaamme piirittää. Sateen kaaren maan kauastaan. Aina samanlaista jutut, että ei tällaista jaksaa ylihypetettyä paska Onko tätä hypetetty? Hyvä. Ahto jäihin paiskataan. Seuraavaksi molemmat väärinpäin päällekkäin. No tota mä en pysty soittamaan väärinpäin, kun se tulee koneelta. Sitä ei kyllä pysty teitä, sitä pysty tekemään. Mutta koikellaan sitä tämän länää. Ties se lähtee? Odottakas. Ei jumalauta, tuli jäpeltä tuossa noin viesti. odottakaa. odottakas, No Nyt, Nyt se lähtee sieltä väärinpäin. pyrkii eduskunta uudetamalta ja Demarien listolta. Saa nähdä pääsä kanttirinne ja hänen muijansa ovat molemmat siellä vahvoilla. Epidepsi kohtaus on ihan hilkulla, mutta ei se mitään. Sitten vaan nosta, ylös ja jatketaan eteenpäin. Hyvä. Noustas ylös, taas ylös. ylös! Toistahan on olennainen osa meditaatiotekniikoita. Hengleinen ohjelma siis sittenkin kyllä. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Mutta jo vaan, okei vaan, noustaa sylös, noustaa sylös, sylös, sylös. Niin johon lähtee nousuun. Suomi nousuun, Suomi nousuun, Suomi nousuun. No niin, 203 kertaa tuli tähän mennessä on Rauger laittanut. Se oli viisi, kuutta yli kolme tuli tuo viesti. Myörittää konseptin ci kuulustelua avusteeksi. Molemmat vai pelkästään tämä? Niin kumpaahan ne oh. haluaa. Von hors että mahtavaa. Ei länä puhunut paskaa, kun tuotaisi että kärsimysten tie. Oh. Joo. Molemmat tuli taas, okei. Okay. No statusless no statusless no statusless no statusless no no no no no no no no no no no Toi molemmat on tässä viimeisin, eli niin kauan kunnes tulee, ei tullut mitään viestiä, uutta viestiä, toivetta, niin mennään tällä näin. Noustaa sylös! Noustaa sylös! Noustaa sylös! Eli Ellua kysyy, voiko soittaa jotain muuta? En! Ja saatte syyttää tässä kaikkea kyllä Jeesusta ja Jumalaa sitten. Muutenhan tällaista lähetystä ei todellakaan tehtäisi. Mitä täällä on viesteet tullut Länäfeturin Olli Viedon loronsa kuulusteluremiks kyllä? tai miksi? Jape kysyt, sattuisko vyltymään, että Tommi Läntäsen Viedola Olisi kiva kuunnella se vaihtaa, että se kuunnella olisi pelkästään. voi toivoa Ja älä helvetissä soita muuta, Slarpa laittoi viestin. Villekin toivoo viedä lorossaan. Mannerheiva laittoi viestin, haluaisi lähettää terveellisesti Rönskaarin saari. Ei osata Ruotsia. Soita jotain kivaa poppista. Tässä juttu kivaa poppista. Hanni laittoi koko pääsiäisen korvamaton. Niin oli viime kerrallakin mulla. Jumalautas että Mä en enää sitä enää, mutta kun te halusitte. Nyt jotain muuta saatana viljeltä. Tuli niin perkele, että tekis mieli soittaa, mutta ku ei voi. Saatana. Perkele pääsiäinen. Se Kiitän räsästä näistä palkallista vapaa-apäivistä. Vonhurslaittoi niin. Kella on, kellä ei. Wow. Ei tässä Ellu laittoi ei tässä ehdi mitään korvaa, mitään matoa kertoa. No, katsotaanko sitä vielä roossa ro ro arvetaan. No, noustaas ylös, tuli tuolta toivo. <tos> noustaas ylös, noustaas ylös, noustaas ylös, ylös, Tämä on sitten viimeisin toivo, katsotaan tuleeko se, että seuraavan mennään kunnillaan tätä nyt toistaiseksi niin kauan kunnissa tulee. Starin kunnilta toivo. Länä menee tulla vielä väärinpäin. Se loppui ihan saa. Nouse taas ylös! Lop! Se, lop! Lop! se tais loppuun lop! Lop! muuten jo. Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Ei se ylösnouseminen vaan se, että etisi välissä laskeutua. Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Se on niinku joku hapokas Twin tyyppinen trippi, okei. Huomenna näkee punatukkaisia kärsimyksen pupuja. Kärsimysten tie, tuli taas viesti. Alan runkka! Tuli nästiltä. No sulaidikin nousee ylös siellä sitten. Olisiko Viedolo Roosasta joku kiva erilainen versio olemassa? On! Mutta siis mä, mä laitoin tos Outboxiin, facebook siis mulla oli siis joku, siinä oli kolme eri miksiä mutta se on Se on hukkunut ilmeisesti muuton yhteydessä. Perkele! Mutta se on hukkunut, jos joku omistaa sellaisen, lähetä se tänne näin. Sulleita kaiken maailman. No, kun tää on kolme eri remiksiä. Noustaa. Viedolo Roos, oli on ollut jo liikaa äänessä. Okei, hetkonen. Missä se lähti soimaan uudestaan? Olettakaa se tuosta. Noin. Palahtiiko tosta väärinpäivä, palahtiiko se oikeinpäivä, onks nyt oikein? No niin. Ah, tää oli väärällä nopeudella. No niin, tää oli oikealla nopeudella. Nyt tulee vielä euroonsa kerrankin puhtaasti oikealla nopeudella. Lähetystä on mennyt jo melkein 15 minuuttia. No niin, ikinä enää hidas tuli just sieltä. Voi hemmetti! Perkele! No alan toivuutta, me, me yleisö on palvelija. Nyt kirkkaa, kirkkaa haastamaa ravakestisvenderille, joo, lähetyksen loppuun. Ei ole oikein, mikä huolimatta. Valtakunnallisella kanavalla se kappaleista. Tilitetään keskimmäinen 4-10 euroa minuutilta, joten länähän voi tilata jopa 600 euroa tästä. On mies rahansa ansannut. Näin on, Jape. toi! Jumalauta, ei helvetti. Saatana Jeesus ja Jumala. Onko tämä joku interaktiivinen radiolähetys ilmeisesti? Ellukisi. Saiskin viedä sekä 609 prosenttia hidastettu näitä kiitos tänne. Kiitos. Viiron olisi hidastettuna, ei nopeutettuna. Okei, okay. no niin, nyt tämä näin. Odottakaa nyt sitten. Tässä tämä tulee siis hidastettuna. Ei, laitetaan laitetaan saman aikaan alkamaan niin, niin, tota, hidastettuna ja nopeutettuna. Odottakaa nyt. Lähteekö nyt tosta? Joo, no niin. Tämä siis tulee hidastettuna ja tosta lähtee nopeutettuna. Mitkä nyt pitää laittaa tonen, No niin, eli näin. No niin. No. Ei kun tämä, minkä nyt toi? Odottakaa nyt. Tämä oli se toinen, miksi se oli nyt, mulla oli niinku väärinpäin menossa toi, koska me soitin sitten väärinpäin, niin tämä vaatii. No nyt, no nyt, nyt, nyt, ja uudestaan. Homma hallussa, homma hallussa. niin ja nyt. Nyt, elikkä nyt toi on nopeututtanut toi hidastettu. Tämä menee, menee hidastettuna, tämä menee täällä nopeutettuna. Käy se vet, laiva me piiristä. Käy se vet, laiva me piiristä. Onusta ruostoi voi ja veljehus, ahto ja ihin, paistatan. Onusta oh! ruostoi voi ja veljehus, ahto Ja tuossa tuli postaltakin viesti, että jälkikasvotoivoon vielä luo, se on samaan aikaan oikeinpäin ja väärinpäin. Onnistuuko? Ne tässä siellä mennään, kyllä. Tässä on tota noini... Toista biisiä on... Nopeutettuja on jäljellä puoli minuuttia vähemmän kuin hitaampana soitettua. Pari minuuttia vielä kestäkää. OOO! Pinnää ota! Tanausja sähköjä työs, toivottu jota ikävän öljylampu, kalvaana valaisee. anna aikaa. Silmän räpäyksellinen, sehuuta huuta vaikka. Tuli, nyt että tuli tänään päällekkäin hidastettu ja nopeutettu, ne noustaan ylös vielä, no niin! No. ylös! Noustas ylös noustas nyt ollaan kakoponia ytimessä! Idastettu tuli tulee minuutin perässä. Se on vähän jälkeen nyt täällä näitä tässä näin. Kärsimysten perintää tuli tässä näin. Länä, saat oot mun Jeesus, tuli viestiä tuosta noin. Ei seiso kuulemma näästillä. Erilainen aikaisentää. Kesällä ehkä juohduksetiloilla täytyy saada ja Se on, se on vaan mamba vielä on kesää jäljellä. Joo. Älä sä älä, siellä tuli viesti. Kiitos, kiitos, tuli Lintulaadelta. Ensimmäulinen, et ei vittu, mut sit mä oli nyt ei sahtana. Jeesus laittoi viestit! Kities se! Nyt on hyvä ala laittoi Rauken laittoi nyt Pidettää. tää. Tästä puttuu, kuulemma näin hilliton rapula. Ei tätä turhaa ottanut vuotta. Saasko vielä näin moron jonnekin. Tässä on toiminut. Moro, Moro, Moro, Moro! Sitä kyllä löytyi tuota noin! Jos multa kysyttää, että lähenkö mieluummin ristinä olette, oletteko se pääsiespesto, niin kyllähän sitä pitäisi miettiä. Hetki, voi Jeesus. Joo, vahinko on tapahtunut kaksi vuotta ja sitten okei, okay, noustaa yleensä, noustaa ylös, noustaas, ylös landi viestin. Hyvä Posan jälkikasvu, mitäs vielä? Hyvä Posan jälkikasvu. Helia! Tuli viesti tossa, no ihan hirveätä Oskarilta. Joo, sitähän saa kotona kivan päällekkäysmiksassa, päälle kun avaa arhoon moneen ikkunaan. Jokaisen uuden ikkunan näitä tulee vähän viivellä edelliseen nähden. DDD, Ollia hidastettuna. Sitä mä, hetkonen, joo, mulla on se tuolla. Mä, ky, joo, just, to, joo, saatalaisten säkeistä mitä mieltä. Rivoriitta onhan se hieno, että niissäkin on kokoa. Me korvat, tässä tuli järjettömästi näitä viestejä. Ei, mä en, kykene lukemaan noita kaikkia. kaikkia. Mä mennään mainoksia sitten. sitten kuunnellaan sitä tota, noin, Ollia, Ollia hidastettuna. Mulla on se koneelta tulee, tota, mikä pois on jatkuvasti näin. No. Nouse taas ylös! Niin mullahan, sit tota ei pysty soittamaan väärinpäin, mutta siis se levyä pystyy tossa niin sitä ei pysty kuitenkaan nyt niin, niin jatkuvalla syötöllä laittamaan, katsotaan, katsotaan, Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5 Valteri dna terve. Moi. Ostit meiltä upouuden Samsung Galaxy s 6 Joo. Halusin vaan muistuttaa, että tähän luuriin kuuluu näyttötakuu. Näyttötakuu? Joo, sellainen, että jos nyt jollain ilveellä se superkestävästä lasista tehty näyttö menee rikki, niin se takuu korjaa sen. No wow. Hanki sisällön verran parempi uutuus dna Osta Samsung Galaxy S6 tai S6 Edge. Saat näyttötakuun puoleksi vuodeksi kaupan päälle. Lisätiedot DNA.fi Galaxy. Terve. Minä olen Tom Pakaleen, ammatiltani komissaario ja istuva kansanedustaja, ja ehdolla taas eduskuntaan. Sanovat, ettei turvallisuus, kasvu ja oikeudenmukaisuus mahdu samaan lauseeseen. Hyvinhän ne mahtuvat. Tom Pakaleen, numero 169 Helsingissä. Apollo kafeeseen on saapunut uuden ranskalaisen perhe***in tilan joita voit tulla nauttimaan töiden jälkeen kello Välisenä aikana hintaan. ApolloLifeClub.fi. Tervetuloa. Motonetista kevätkauden avaukseen. Kätevä Kärcher VV Classic ikkunanpesusetti nyt 59,90. Motonet, laatumerkkien tavaratalo. No, mikäs nyt noin mukavaa on? No se, kun sai Vianorista uudet nokialaiset alle. Nyt vaimokin on tyytyväinen, kun on turvalliset renkaat. Siellä olisi muuten sun maasturiinkin ihan uusia hakka SUV-kumeja. Black ja Blue. Ai tullu on tullut jo. Kyllä, menooks vaan. Juot vaikka kahvit siellä ja otat hetken ihan rennosti. Menossa jo! Vianor. Kenties maailman mukavin pitstop. Radion juhlavuodessa mukana. Vianor. Kun vastaan tulee Alien, tervehdi häntä haljen. Radio Helsinki, Neurosiivut, sunnuntai, 16.18. Silububööö. Se on asfalttia. Se on valkoista maalia. Ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä.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 Jes, ja tosiaankin pääsiäisen Pepperitainin Paskiksen kärsimysnäytelmän spesiaali. Tällä kertaa tota, no niin, viedolla roosa lisättynä no ylös, Ollin ylösnousemuksella. Noustas ylös, tuli jo stadinkunne tuossa viestiä ja hengäntystaukokommentin mainoksiin. Frankkommando-laittovistin, valmiimme 30 tuntia tätä varten emme kadu, vaan nousemme ylös. Jokuhan tosiaankin tuossa haluisi, että tuo nostaan ylös väärinpäin. Ensimmäinen mainostelu mennään nousta ylös lukemissa 366. Eikö se ole sen enempää tullut? 366, mutta hei, mutta sehän tehtiin tullaiset lähetyksen aikana noin, noin tuhat kertaa. Tomppaa, tomppaa, tomppaa, toivotaan. Tomppaa, tomppaa, tomppaa, tomppaa, tomppaa, tomppaa. Hai, hai, hai, this is Bon Jovi. Änillä lähellä <laughs> jotain, hei, please, please, sit jotain läntisen tommia, vaikka löytyykö, kiitos. Joo, mutta nyt mennään, siin, kokeillaan nyt sitä, sitä tota, noin, niin, mm, väärinpäin, tota. On tässä, sepä ensin mennä tohon. Ei, toi nyt väärän Noin, ja tosta sitten väärinpäin pitäisi saada se lähtemään. Odottakaa, mistä se menikään väärinpäin. Eikö se onkin toi? Se onkin perkele, se onkin perkele toi toinen kone. Se ei onnistu tolta. No, vaihdetaan, vaihdetaan. Nosta ylös sillä välillä. Nosta ylös aktiivisesti. Odottakaa, odottakaa, odottakaa, tosta nosta ylös. Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! Nosta ylös! ylös nouse ylös nouse taas ylös, no ylös. Rauker, pysyt perässä, kuinka monta kertaa taas noustaan siellä. ylös, ylös. No ylös. No ylös. No ylös. Ja, ja jos me nousee jos oli nousee ylös väärinpäin niin älä vähänä vähennä yhtään häntä siitä. lisää siihen kuitenkin no, no, no, no, no niin no ei ja nyt sitten tos, noin sitten näin, mutatkaas, ylös! Oikein ylös! ylös! ylös! No stars rules, shake sozo, no stars rules, shake sozozo, no stars rules, shake sozozo, no stars rules, erü no stars rules, no stars stars no stars rules, shake sozozo, erü no stars rules, Hmm. No Toi toi, toi, toi me vaan rikon kohta ton kone tässä. Se antaa, antaa sen olla. Antaa se. Mitä siellä on nyt tähän aikaan tulla? Hu tää nyt pitää pientä pausia Ei ku nostaa sille Hei, nostaa nyt. nostaa nyt vielä ylös katsotaan. Mä vaihdan tuota, toi länän tohon noin. Sillä välillä nostaa ylös. Oli, oli muuten tota, niin, niin lupasin myöskin Facebookista että pirkataan Jumalaa tämän lähetyksen aikana, niin pidet, pidetään pienet Jumalan ettei pääse unohtumaan. Tuossa oli, oli pari uskista, että me tulin metroasemalta niin. Då då då. niin ni... niillekin menin sanomaan, minkälaitoin tänään Facebookinkin, että, että jos joku ihminen, miten se suhtautuu jos joku ihminen teki saman, saman kuin tota Jumala tekee, että oso, et osoittaakseen, kuinka paljon hän rakastaa ihmiskuntaa, niin hän päättää sitten tapattaa poikansa. Niin mitä tähän suhtautuisi sitten? Ylös. No se sanoi sitten että kyllä että se Jeesushan kuoli, tota noin, ihan ettei pakosta kuulu niin niin, mutta siis jos nyt mun fai haluu tappaa mut ja jos se, kuinka paljon hän rakastaa ihmiskuntaa, tappaa, mutta minä suostuin siihen niin. ootteko sitä, se sitä mieltä, että toi tommonen tyyppi on se rakastaa ihmiskuntaa niin eniten ikinä, ku, ku, koskaan kukaan, ku, koskaan kuka ikinä missään, vai se pitäisi heittää linnan tai mielisairaalaan? Noustas ylös. Noustas ylös. No niin sitten sanoi sitten että no Jumala on eri asia kuin ihminen, sanoin, nimenomaan, nimenomaan, koska kyllä nyt lähtökohtaiset tuo. Jumalahan se pitäisi olla nimenomaan niin mon, siis monta sataa kertaa potenssiin. Hänen hyvyytönsä pitäisi olla verrattuna ihmiseen. Eli itse asiassa teko on noin mo, monta miljoonaa kertaa. Kars, kars, kars, Karsipi, jos ihminen olisi sen tehnyt. Sitten sit, sit, sit, sit totesin, että niin, voihan se noinkin sanoa. Se kiitos, ja lähijät jatkavat matkaa. Noustas ylös! Japella toivisti. Kaikenlaisia masokisteja tämänkin radion kulttelijoihin kuuluu. Olen yksi heistä. Kunhan nostaa ylös kanssa, ei, ei päädy lukuun, lukuun 666. Joo, mä ajattelin, että, että siihen voisi tähdätä, mutta voipi olla, että menee ylisen. Voipi mennä yl ylisen. Katsotaan. Noustaa ylös. Noustaa ylös. Noustaa ylös. Ehkä hieman utopistinen toive japelta, mutta olisikohan mahdollista kuulla Tommi Läntisen viia dolorosa? Hmm! Mites? Mites? Mitä? Mitä? Mitä? Onnistuisko? Sattui olla, sattui sattu, lakka. Se, se löytyy, se löytyy, se löytyi. Halleluja, halleluja. Tukka Jeesus laulaa, halleluja. Halleluja. Tommeista parhain pää on matkamme mepä Kun kuutonen Tom... Tuli viesti. Joku oli äänestänyt Tarjan vuoden radiojohtajaksi. Okei, onneksi alkoon vaan sullekin. Läntinen ja Lindholm livekeikalla radio Hesa. Kyllä, kyllä. Katsotaan, tota, Läntinen spiikka, että noustaa yleisiä, ja sitten toi Lindholm laulaa Viedolo niin se on siinä! Elu laittoi sellaisen viesten. Nyt oli sellainen olo, että ei! Oh -oh -oh -oh -oh. En ole ikinä tehnyt mitään niin kuin ylös. Haista pori paska tuli viesti taas rankilta. Olisiko parempaa ta ta tapaa herätä, kun teidän radio alkaa huutaan. Noustais ylös. Nimenomaan vilima mä oon tuota, ehdottanutkin, että pitäisi laittaa tuota, jonkin noihin, mitä nyt onkaan, tuota, kaiken maailman herätyskelloihin. Pitäisi sillä ensimmäistä tulla, noustaas ylös, noustaas ylös, niin Johan, Johan lähtisi päiväliikenteeseen. Jäi kauasta. ylös, täällä suklaa. Tässä salasana on taivaase. Okei. Haudata. O, -o, -o, -o, -o viadoro. Saatte vai to niin saatana jaksa tunnin, mutta nyt vituttaa liikaa. Kiitti, kiva. Hei, hyvästi. Järki jätkä. Paskalista 25 tuntia putkeen, se olisi aika maraton suoritus. Joskus niitä on tullut nälälältä 18 tuntia putkea. Katsot oli juhannuksena, se oli perinne, mutta sitten siitä tuli jotakin, jotakin tota, no, aikataulutussysteemiä, niin se ei pystynyt tekemään Rakkaus on lumivalkoinen, on suomessa TV-työhevin, eli kun väärinpäin kuuntelee, niin sieltä löytyy sataa vieriä, mutta viestejä, mutta oikeinpäin se vasta pelottavaa kuuntelemaan, kun onkin, näinpä se on. Jumalan on on läski homo, okei? No mä tuntuu, että on Jumala ja jos siis ne ei okei kohtaa. Kuulkaa, voi vaihtaa asemaa ja silti osallistua huutoon laatikossa. Kyllä, huutoloutaan voi osallistua johon, mistä vaan. Pakko alkaa dogaa, Ville. Ihan kuule kohta täälläkin. Punkupullo on onneksi lähellä handella, hyvä. Ai siten limitiottu kuulemma tehnyt nyt että Jumala on läskehoma. Lukemme on nyt 541. Okei, pari minuuttia sitten. Kiitoksia toista rauker. Länää. Uudestaan sanoi, tell it, let's stand up. Okei. Noustas ylös. Noustas ylös. Noustas ylös. Ei kestä enää kuin kolkentia minuuttia. Kestää, kestää, kestää. Vonhus laittoi viesti. Noustas niin niin. niin. ylös. Niin. Niin. Ei kestä, ei niin kestä, ei niin. niin kestä. Noustas ylös. Sii laittoi viesti. Niin. Ta Taidaan kovan kännin tänään. Joo. <tiếp bona> Aika moni kyllä. Noustas ylös. Noustas ylös. Noustas ylös. ylös. Puolivälissä olla ollaan, jonka johdosta on jo kyseen päätöksen selvästä pääsiäisestä. Sotesta nostaa ylös, nautaan sen herätysäännek se on no ylös. Ja Ape kysyt, että missä toi, millä, miltä millä, tuo eräs piikki löytyy? Tekisi millä kuunnella, kun ei niin harvoinkin sitä kuulee mistään. Joo. Noustas ylös! Se on, se, se, se on Tampere-talolla tehty live. Onko se muista 2001 vai 2003 tai sellaista? ylös! Noudstaas ylös! Nyt ei ole tullut mitään muuta erityisiä toiveita. Viimeisin toiveen on tämä. mennään tällä niin kauan, kunnes tulee jotain lisää. Noustas ylös! Noustas Joo. Saadaan edelleenkin noustaa ylös. Otetaan Tö nyt. Töydänen. Noustas ylös Ah, milloin tulee se kauan kaivattu hyvinkääspessu? Joo. Länää toivottiin, okei. Okay. Moni. Jop, jop, Mitä, mitä, mitä mit, tos? Länää loppui. Just laitetaan länää alkuun sitten uudestaan, jos mitään. Tota, ää, joo, hetkinen. Niin, mun piti, tässä saada joku tota, joku tota, niin natiivi sieltä sitten vieraaksi. Mä aluksi piti, piti tehdä se, ei saa Heglin kanssa, mutta tota no niin. Tuli mieleksi, että kyllä se pitää olla sellainen, joka siellä asuu edelleenkin. Kyllä se pitää olla sellainen, joka asuu siellä edelleenkin. Että onko, onko halukkaita ilmoittautuja? Ehkä tää raptoritty pitää juufohaa poistulla, mutta ei se varmaan asu siellä aikoihin. Tämä on matkamme pään. Jo nälkäiset veet vaiva me piirtää! kaarenmaan. Tossa... Nyt mä tein sillä tavalla, että et mä, en, tota, no, niin, mä lopetan tuon viedoloroossaan tuohon noin. Aika semmoinen se, se on, kun mä oon vetänyt siellä tota, noin liinat alas, niin se on pyörinyt siellä. Niin nyt kun toi biisi tulee kokonaan, kyllä, ilman mitään taukoja, niin kuin että siis tulee kokonaan, mutta taukojen kanssa osittain. Koska tuota noin, niin, aiku toivotaan, toivotaan, toivotaan, toivotaan, noustaan ylös, niin. Noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, Eli krani, nosta kaikki ylös, anna jotain, mitä koskaan ei ole ennen tehty, noustas kyllä. Sylös. Mikä on bon radiokanava se varmaan radiok päälle radio kenttäni mainostauolla nousee ylös ylös keskittiin niin, siis, siis, paska siis paska paska on että ukrainalainen pääsee ei toivoja Ja kuitenkin kuitenkin toi toivo taas vierdolorossa siellä niin. Onko se on muuten tietoa että tää yksi yks että kun monta kertaa me ollaan nosto ylös tähän mennessä. Hyvä todist, toi nousu se voisi mennä jonkin Viagra mainokseen. Se olisi muuten kas helvetin hyvää idea. Oi jumala, kuinka nuo sanat voisin saada takaisin. Ja se jälkeen alkaa aika mone roossa. Ei kauasta mitä se lauloi? Mihin jäihin paiskataan? Jaa, en nyt muista. Ahto jäihin? jäihin. sieltä se tulikin heti vaan ihan loistavasti. Hyvä ajatus. Via dolorosa! Noustas ylös! Mutta että pääsee sinne on täydellinen. Onneksi olkoon. Vaarimin YouTubein, Länänapin. Ahri, nyt sitä ponchovia, okei. Okay. Mutta ei ole ponchovilista, ei ole ponchovilista. Mistä saisin ikävän öljylampun? Heh <larpakessiin> länä, länä, myy, kallilla myy. Joo. Kukaan ei nyt halua nostaa ylös, mennään tällä näin. Hei, me voida voidaan mennä ainoksikin tässä näin. Kerrankin hyvissä ajoa, mistä se nyt olikaan tulla? Ja toivottomuus... Toivottomuus, kyllä. kyllä. On autio Eikö, antaa tämän piisi loppuun, antaa tämän piisi loppuun. Jota ikävän öljylampu... Ikävän öljylampu, totta, ihan käsittämättömiä. Ei ole hirveästikin avaisee, tähän sanoihin, koska ne ei kannata kirjoittaa mitään huomioita, paitsi kerrota ketoisen käsiä valitettavasti. Silmän räpäyksellinen, sieluhuna huutaa vaikka keuhkoon ei... <h Hill" y chair> Ei oikein onnistu tää ylös-alas. Olisiko mahdollista saada silleen, että tulisi ohjeet alas ko komennolla siihen Ollin väliin? Okei. Okay. No niin, miten se No alas! No alas! No alas! No alas! No alas! No alas! No alas! alas! No alas! alas! No alas! alas! No No No Si no Ei Jeesus, on 20 vuotta lullut musavideon on perustelettu, toi Viedolo Roosa kertoo jostakin perkeleen laivasta, mutta sehän on Jerusalemissa juurikin se kärsimysten tie. Tämä lä lähetuksen johdosta meni Wikipediaan ja jolle... nyt on fixuolo. Joo, onneksi ollut Kannattaa kuunnella paskista. Tässä kyllä älli kasvaa. Hous taas ylös, Jeesus Nasaretissa Viedolo Roosalla kännäs. Toi oli todellinen taidenäytö Ellulta. Kiitoksia, kiitoksia, jossa oli viittasit äskeiseen. Hohoja, hoho, Oh, vielä tauko, vielä enää, no on parikymmentä minuuttia jäljellä. Mutta hei, nyt, nyt, nyt, mä veikkaan, että Bon Jovi, Bon Jovi kertoo, että mikä on se radiokana, tämän mainostavan aikana. Joo, kertoo. Hyvä. Nostaisin näin sen aikana. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus 101.5 eli taajuudella 98,5. Se on yhdistelmä ylellistä matkustusmukavuutta ja yksilöllisyyttä, jonka mahdollistaa viimeisin teknologia. Se on joukkoliikenteen johtotähti. Se on HSL Kutsu Plus. Pysäkiltä pysäkille. Ilman vaihtoja. Kutsuplus.fi Anna Kadia, miltä tuntuu kun pääsee Pyhälle? Pyhällä on ihanasti ihan toisessa maailmassa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 Panky Elephant Helsingin Sirkuksessa m ja Pasifikossa Panky huhtikuuta Liput myy lippupalveluja M-Bar Panky Elephant Hypnotic Brass ensemble, J, ja Sound Explosion Band The Northern Governors Reino Nurdin Jäskä jäskät Yhdentekevää Shava Laineen Kasperi ja Paava Kaupunki Punkielephant.fi. Koda tässä terve. Minä äänestän Hannu Oskalaa. Minua on myös hämmästyttänyt, kuinka hyvin musiikin maistari ymmärtää talouden toimintaa. Hannussa tulisi aivan loistava kansanedustaja. Olen Hannu nuoskala, ja minua voi äänestää numero 7 mut 8. Jo hakola tässä terve. Suomi ja me helsinkiläiset tarvitsemme päätteitä joilla on kokemusta ja kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä. On hyväksyttävä, että Suomen nousun takaa terve talous, työnteko ja yrittäminen, mutta samalla on pidettävä huolta heikommista ja ympäristöstä. Minulla on kokemusta kansanedustajan työstä ja olen valmis laittamaan itseni likoon meidän kaikkien puolesta. Juha Hakola, numerolla 46, kokoomus Helsinki. Mokka! and you are listening to my favorite radio station. Kun toimisto pannaan pilveen, kulkee työpäiväkin kevyemmin. Nebulan Office 365-palvelu pitää Microsoft Office-ohjelmasi, sähköpostisi ja kalenterisi aina ajan tasalla. Kaikkialla mukana, kotimaisella Nebula-tuella. Tilaa nyt tai tutki lisää osoitteessa nebula.fi kautta 365. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Mitä Jumala sanoi Jeesukselle, kun tämä kuoli noustaisi ylös, oliko siis Olli Jumala? Kyllä tuota, helvetissä Olli on paskis Jumala, mutta tuota, nyt on hyvin mielenkiintoista vielä toiselle mainoskatkolle lukemissa 665. Yhtä vaale 666. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli hämmästyttävää, hienoa, hienoa että tämä tuli tuon vaiheessa, niin me voidaan nyt hehkuttaa. Kohta tulee 666. Noustaan ylös. Ja ylös, ja, ja tota, Rauker, jos sä viitit laittaa sitten vielä lähetyksen jälkeen, niin ää, tuoda, tuoda vaikka Facebook-sivuille, tai ihan Southboxinkin voit laittaa, mutta vielä viel varmuuden vuoksi, vielä viel mun viimeisimpää Facebook-päivitykset, kuinka monta kertaa kaiken kaikkiaan tuli, tuli nostin ylös sitten tämän lähetyksen aikana, tai Nolli nousi ylös. Mutta siis, hyvät naiset nyt tulee nostais ylös numero 666. Huh. Nouskaas ylös nyt. Mä en muuta ihan oikeasti, mä nyt nousee. Eikö se toimi? Ei toimi. Eikö ei, se meni väärinpäin toisna jo no, sorry. No niin. <laughs> ei se suostu nousemaan ylös. Musta tuli impotence. Impotentti. Toi Jolli teki musta impo. No niin. No Ah, mä sain, mä sain, mä sain. Hei, sote päällekkäin tää sote taas päälläkä sulle latet le levyltä ja, ja tuolta tuolta nauhalta nauhala tulemaa ortkas. Ja katsotaan to, siis levytä tulemaan Ooli ja eri nopeudella tuo ylösnousemus. Se odotatte kyllä. Pieni hetki, kun nyt No nyt mennään kohta siihen. O, chau, chau. Noin, ja nyt sitten tulemaan tuo oikeinpäin tuosta noin. Noin, ja nyt sitten tulemaan tuo oikeinpäin noin. Ja oikein, niin tulee oikeesti. Minä nyt, nyt nyt saa riittää. huhu. Pidetäpäs pieni pausi tässä näin. Huh, ei nyt nyt on nyt on muten sellainen tilanne että jopa Viedoloroosa helpottaa elämä. Mä kestä enää ihan oikeasti, nyt alkaa mennä hermo. Ja tuossa tuli viestejä, että ei pitäisi ottaa viisiä, vähintään, että Olli saa kerää massia. No tuossa tuli Ollille massia. Peikka, että Justi hakulin on kirjoittanut lyrikat tuohon, Olli noustaisi yleisbiisiin. Justille siis rahat tästä justissa. Ystävystä... Ella Aalat Al on 16 minuuttia jäljellä tuossa jokin aika sitten oli Lirhon potenssilääkkeiden mainosmanne kiiniksi. Tossa kolme tuli Twin Peaks-efektejä. Oh, ciao, ciao! Joku oli kirjoittanut. No, tai se olisi väärinpäin Jape, hyvä. No, ciao, ciao! Now, ciao, no, ciao! Now, ciao, no, ciao! monta kertaa pyläkkäin. Nuusi ylös taas. Cocktail, koktail, miksi? Länä tähän väliin, joo, ilman muuta. Radioallakin kuulemma sulaa. Nyt tiedän, mitä Jessestä tuntuu ristillä killuessaan. Jumala kuinka nuo sanat voisin saada takaisin. Ellulaito vesi. Nyt ei ole enää yhtään kivaa kohta. Ne ei vähän aikaa. Todellakaan kivaa. Toinen tunti putkee tuiba. Ei, ei, ei. Nälkäinen vesin. Ota minuut. Vipsuli laittaa viestiä. Kiva nimemerkki. Oh, via Oh, noustaa sylös. Ei helvetti, vielä sitä nostaa ylös, rauhoitus meni pieleen, en herätys Istu alas, ääritä, nyt se tulee. Nostaa ylös, noustas ylös, noustas ylös, nosta ylös. Ylös. Ylös. ylös, noustas ylös, noustas ylös. Väittäisin, Jape, että oli tuli Japeltä että väittäisin, että pienen varsan syntyi ja seisomaan nouseminen on myös eräänlainen symboli Jeesuksen ylösnousemukselle. No nyt tuli tulkintaa, nyt tuli tulkintaa. On autio huoneen. Jota ikävän öljylampu. Vittuma on korkealla. Sitten kertaa nousee ylös, mutta ei tule alas, kun yllätysen öljy kertaa ruunelaittoa viesti. Sitten kun syö paskaa, tuli toista viesti niin pääsi. Ja se on tosiaankin ukraina, ukraina, se voisi olla paskaa. Ikävän öljyla. Tuli taas. Vielä 10 on Vittu ollaan runoileksi, joten niin nimiä eli elilampu. Joo, tässä kertaa muuten on, on noustu ylös nyt tässä vaiheessa, onko tietoa? Yrittää kaari rinnastaa Olli ja Jeesuksen. Sitäkö tässä haetaan? Sitäkö tässä haetaan? Kiitos, koska... Ei, en, en todellakaan. Olli, Olli on jumala. Länään on tukka, Jeesus. Aha, noustu ylös 729 kertaa. Ei mene, ei mene kyllä tonnia, ei rikki. Jos olisin munan, oisin ylös. Slarpa laittoi. Duu, duu, duu, duu, duu. Mitäs mä sit seuraavaks kitsisin? Pitäskö olla hiljaa tässä näin? Mennuttia tässä aikaa. Tarvitaan toi vierorosa kokonaan taas. Pustaa se ja nostaa ylös. Mene rikki, nostaa ylös. So soi soimaan. Mene rikki, se nostaa ylös. Okei. Okay. Ylös. Ylös. Tätä noustas noustas ylös. painottaa. Ylös. Ylös. Ylös. Ylös. Raukerille pitäisi laittaa joku palkinto. Mies on käynyt sen läpi helvetin, ja kärsimysten tieä kyllä. Mä oon ajattomissa maa mieltä. Noustas ylös. Noustas ylös. Ari, hoida vielä Mikka ja Joni. nouskaa ylös. Okei. Okay. Mikka ja Joni. nouskaa ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. taas on hullua, eikö se nimen tälle leipomukselta ainakaan niin näinpä näin näinpä. Näinpä. Ennen kuin Nouse tämä kaikkeen ohi oletan, niin tässä otet kolmasti samanaikaisesti länän biisi. Ylös. Nouse Ei, taas opa kaksi levari. Helevata, helevata, helevata. Tää oli kyllä nyt, sit, tää oli kyllä, tää oli kyllä. Tää alkaa mennä jo se Mamba leveleille, kun oli se Mamba spesiaali lähety. Silloin, sille, sille, silloin otettiin miehestä mittaa. Silloin otettiin miehestä mittaa, mutta tää alkaa mennä kyllä aika lähelle. Ohojaa. Noustas ylös! Olisitko mä haluat kuulla Paskan cover, Lolli Lindholmin piisistä, noustaas ylös! Noin, Paskaisit tää coverin, noustaas ylös Paskasta. Noustas ylös! Noin. Noustas ylös! Noustas ylös! Sä laskko no. ylös nousen nopeutettuna, semmoisena Kimmitys-versona, okei. Noustas ylös! Se ei siis onnistu tuolta koneelta, mutta se onnistuu täältä levyltä. Noustas ylös! Toi, toi, toi tuli vähän... Nyt haluun! Mä laitan sen uudestaan. No stars No No No stars Ja koska voisi te tehdä saista ihan kyllä ja mä pyysin, että joku olisi laittanut tulemaan vielä no niin vielä versio mutta ei kukaan laittanut täys, taas ylös. Taas ylös. Taas ylös. Joo eiköhän kuule olla nyt noustu ylös se oli tässä näin. ja ha haistakaa pääsiäs <laughs> Paska. syökää paskaa Jotain tai hulluulee pää ukrainalaista pääsiäs Ja nyt se, nyt se on nyt nouth nouth se on ohi tai ei nouth vielä. Pikkuhiljaa pikkuhiljaa No starters no starters no starters no Tuli viestiä. Rokerilla varmaan kun, krampi, kun mies laskee, noustaas ylös. Ja niin mä en tiedä, miten se kykenee tähän näin, mutta kai se kykenee. oli, Olli, Olli! Tuli viestiä tuota noin. Saako tulla jo välillä alas? Luunne Ei vielä, pari minuuttia ajassa. Päällekkäin tuntuu parhaalta! Nettolikanaan taakoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou No fabulous, no On Kato niin nousut ylös, hän tulee jatkamaan lähestyötä tänne näin. Kuuslarvain noituilla katuun. Joustaa sylös, joustaa sylös, Enää 20 joustaa sekuntia. Joustaa Nyt joustaa loppuu myös nouseminen. Vienoluro saa ohi. Joustaa paskalista joustaa lai, paskalista joustaa maista joustaa pääsee, että kaikille vuoden kuluttua taas jatketaan. Ei pidä tässä muusta, kun eiköhän olla tästä voi vetästä potasella metteisellä Pönttärille Pönttärin ja Pönttärin, Pönttärin, tässä muuta, kun eiköhän panna. Rämäkkästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti!